Există prietenie la prima vedere. În vara anului 2013, la Chilor Green, în Irlanda, m am convins de acest lucru întâlnindu-l pe Emanuel Pop, deși ne cunoșteam înainte vreme din scris și interacționasem prin intermediul internetului. Doria și Viorel Păiștianu, prietenii de la cu care sosiseră, precum și gazdele noastre, se retrăseseră la odihnă, însă dialogul meu cu Emanuel s-a prelungit până în zori. Eram bucuros nu doar pentru îndemânarea lui în a face țigări și pentru rezervele de tutun pe care le avea, Mie mi se termina rățigările, dar mai ales pentru că descoperam un interlocutor fascinat și un om minunat. În anul 2009, în luna octombrie, pare mi se Emanuel Pop lasa pe internet proiectul online cititor de proză Republica Artelor, probabil cel mai prestigios, consistent și serios proiect de acest fel la vremea sa. În acel loc am conversat pentru prima oară. Din punctul meu de vedere, proiectul cultural în care a atras numeroși colaboratori valoroși are o semnificație specială care trebuie subliniată, la o distanță de 10 ani, chiar dacă nu mai vedem cititor de proză funcționând ca o platformă online pe care se interacționează, semințele pe care el le-a sădit sunt vii. Cred că Emanuel a știut de la bun început ce face, însă pentru ca ideea lui să aibă sărus de izbândă, să supraviețuiască, fuge de la care îi se cuvine acum. Convingerea mea este că ceea ce a structurat atunci Emanuel Pop în cadrul proiectului cititor de proză poate fi identificat ca unul dintre semnalele cele mai importante ale recoagulării unor comunități și adoptării unor noi standarde și orientări ale creatorilor de literatura română, trăitori în afara frontierilor geografice tradiționale ale limbii române ideea lui Emanuel, mai ales din felul în care a gestionat-o, s-a născut contextul, oportunitatea pentru creatori valoroși, răspundiți pe toate meridianele planetei, de a interacționa, de a se cunoaște și de a se influența reciproc pe plan artistic. Revista ETAG, al cărei cofundatori este împreună cu alți doi prieteni buni, Verel Ploieșteanu și Doria și Ju conține o parte din energiile pe care Emanuel le-a pus la lucru în urmă cu mulți ani și cărora li s-au alăturat pe parcurs altele noi. Lumea de laudă cu prilejul unor aniversări, însă eu schimb puțin registru vorbind despre câteva motive pentru care îl invidiez pe prietenul Manuel Pou. Îl invidiez pentru că locuiește într-o metropolă unde creativitatea din aer e parpabilă, iar în muzee găsești unele dintre cele mai importante realizări artistice ale omenirii. S-au mai și prozator la Londra, într-unul dintre cele mai exigente medii artistice de pe planetă nu e puțin lucru. Îl invidiez pentru că nu mai au după gura lumii în ce privește vârsta lui,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 Îl invidiez pentru că nu știu câți dintre noi, actualmente, dacă s-ar afla în anfiteat unei universități londoneze, ar avea curajul să se întrebe rătorii cu voce tare dacă nu cumva Marx a fost beat atunci când a scris capitalul. Îl invidiez pentru că a reușit prin simpla lui prezență să construiască legături între atât de mulți oameni preocupați de artă și mai mult decât atât, i-a găsit pe cei cu suflet frumos. Pe de altă parte, îi sunt recunoscător pentru răbdarea cu care mi-ascultă uneori la telefon lamentațiile legate de problemele pe care le ridică scrisul. Vorbind atât de mult despre acum, îl imaginez scriind în studioul lui de acasă, ori chiar într-una dintre băncile cerebrului Globe Theater, unde a respirat William Shakespeare și unde, la un moment dat, a meditat împreună pres de o jumătate de oră. Există riscul să l nedreptățești pe Emanuel, deoarece nu vei putea spune totul despre energia și generozitatea lui, atât pe plan artistic cât și uman.